Hola i benvinguts al segon programa de la trama al dia. El Nadal de la trama. Hola, bon dia. Som els de la ràdio, el Marc i el Martí, de la trama al dia. Aquest any, els alumnes de 5 A i cinquè B van inventar un poema de Nadal que es titulava La trama s'il·lumina que té parts maques i com que ens l'hem inventat nosaltres, no és del tot perfecte, però estem contents d'haver-ho fet. El van recitar el dia 20 de desembre al gimnàs, que és on cada any ens reunim i recitem el poema davant de tota l'escola. El mateix dia, a Can van fer la cantada del Nadal, on hi va participar també tota l'escola, des de Petres fins a Siget. I una notícia també molt important és que l'escola, la trama, el dia 13 de desembre... Va venir el Tió i a l'edifici dels petits i ara us recitarem el poema del Nadal dels alumnes de cinquè. La trama s'il·lumina, els colors dels carrers han marxat i un blanc molt intens ha tornat. Les llums de l'escola han penjat, tota la trama s'ha il·luminat. Llum, color, a trama s'il·lumina, entre la seva foscor va creixent i moltíssima gent s'imagina que vol crear un món molt diferent. A l'hivern, una gran estrella a la felicitat et guiarà. Escolteu, companys i mestres, el vostre cor s'il·luminarà. Penso en família, sento amor, pau, harmonia, alegria i valor. Il·luminem els arbres al carrer i donem la benvinguda al gener. A Nadal el respecte és molt total i l'harmonia és espacol. I tota la gent et dona regals. I tots cridem, que passis bon Nadal! Quan és Nadal hi ha molta il·lusió i tothom al carrer vol escalfor. A Nadal tothom al Montseu la gent passeja amb el seu riurà. Megabubble, els millors xiclets de món i els més deliciosos. Els xiclets Megabubble fan les bombolles més grans que et pots imaginar. I ara, si en compres tres, no te'n regalem un, ni dos, ni tres, sinó cinc. Compren ja a tots els supermercats i quioscos, de tots els gustos que poden existir. Gorro calefactor sacador. El gorro calefactor sacador té dues funcions diferents, assecar i escalfar. Ja han arribat a les botigues de roba de Sabadell. En venda per 18,90 euros. El Gran Recapte. A l'escola, els nens més grans hem organitzat una recollida d'aliments per al Gran Recapte, que és una campanya solidària per recollir aliments per a les persones necessitades. Del dimecres dia 28 fins al dia 11, la gent podria portar menjar i deixar-lo a les caixes que estaven repartides per tota l'escola. Totes les famílies han participat en la recollida. Al final, la recollida va estar entre 15 i 20 caixes plenes. Els aliments més recollits van ser llet, llegums, pasta, oli i arròs. Hem anat per les classes preguntant si hauríem donat més menjar al Gran Recapto, després de saber els resultats de la recollida. Ara la Jana us dirà els vots. 10 persones van dir que sí, 4 segurament, una crec que no i dos no. Ara que sabem els resultats, podem veure que la majoria de gent pensa que es podia haver portat més menjar. Esperem veure més menjar l'any que ve. Adeu i moltes gràcies. I fly, Hola a tots i totes. Això són les novetats dels esports amb... Jo, Fragarriga, Uriah i Matías Gomes. Aquest primer trimestre els nois i noies de Xicè han practicat l'esgrima, que és un dels esports més xulos però també dels més estrictes del món. És tan estricta que a la mínima que puguis arribar a llançar el floret al terra, que és un tipus d'espasa, et poden treure targeta negra, que equival a quasi 3 anys sense poder participar en cap torneig. Tampoc pots arrepenjar-te el floret, perquè et poden treure targeta groga. Dues targetes grogues són una vermella, i una vermella és un punt per contrincant. Ara el meu company us explicarà totes les novetats de cinquè. Aquest mes, els nens i nens de cinquè vam anar al Club Tenis Sabadell a fer educació física. Vam practicar el tennis. Ens van ensenyar el sac, el revés, l'esmai, la bòlia i les normes d'aquest esport. Vam poder fer un partit. Per a mi el tennis és un esport de molta concentració i esforç. Després de repassar tot el curs, heu que parlar de l'actualitat. Podem dir que ja és quasi Nadal, i com sabeu per Nadal, la gent va esquiar. Per això volem repassar tots els riscos i prevencions que pot tenir en a esquiar, a neu és important planificar els recorreguts i excursions. També portar un dispositiu mòbil, perquè en cas que us perdeu cal informar els bombers o el servei de pistes. S'ha d'escollir un material adaptat al nivell tècnic i a les condicions físiques de cadascú. És essencials portar les fixacions dels esquís menys regulades. S'ha de reduir la velocitat a les cruïles i a prop dels remuntadors. Bé, fins aquí els esports. Hola, sóc la Dua, jo la Maria i jo la Laia. Avui us explicarem uns acudits molt divertits. A l'escola la professora pregunta, a veure Pere, digue'm una paraula que tingui la lletra A. Rellotge. Rellotge? I una té la lletra A. A les agulles, professora. Mamà em posat unes de terres de sucre? Però, Pau, si ja te n'he posat quatre. És que, mama, es desfan... Un home, tan babau, tan babau, tan babau, que es va l'orella perquè deia que la tenia repetida. Esperem que us hagueu divertit molt. Gràcies per escoltar-nos.